Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Jó reggelt! Lehet? Egyrészt köszönöm a múltkori beszélgetést, mert szerintem az nagyon informatív volt. Ez azért is jelbír jelentőséggel, mert azért, hogy ki milyen hozott anyagból dolgozik, Uh, annak azért, szóval annak idén leszolultam a bölcsészkaron poszlettanárótól közelmúltban hunyt el, hogy azért nem árt, hogyha a befolyásolja a téma ismerete, és azért sokszor el lehet mondani, hogy ez nem elmondható, hogy erről vajon a média, tehát a politikusok, vagy pedig azok, akik uh, uh, ezt megteszik felkészültség nélkül, én nem okolok senkit, csak azt mondom, hogy végül is mindenki, uh, ha akar, akkor hozzá tud jutni információt, és azután már egyszerű megnyilvánulni. A múltkori beszélgetés semmilyen helyet nem foglalt el, mert ami a fejemben volt, az bármikor máskor meg lehet kérdezni egy héttel, később már nem bír jelentőséggel, akkor nem is volt fontos. Ám annyiban fontos volt, hogy és néztelek is téged a tévé közvetítésben, az azonnali kérdések órájában, ha egyébként ezt így hívják, feltesznek kérdéseket emberek különböző személyeknek, akik vagy személyesen, vagy pedig megbízottjuk révén válaszolnak. Csifer András az ELEFI Társelnöke kérdést intézett a miniszterelnökhöz, hogy mondja meg, hogy az alaptörvényben hol van az a rész, amely a Magyar Nemzeti Banknak biztosítja azt a lehetőséget, hogy alapítványokat hozzon létre. És a miniszterelnök orbán Viktor erre azt válaszolta, hogy felsorolta a Matolcsi György tevékenységét, hogy milyen érdemeket tulajdon itt az ő tevőt, tehát szerintem miért végzezte jól a munkáját, és azóta az összegzés, hogy Matolcsi György jól végzi a munkáját, bírja a szimpátiáját, és folytassa tovább ezt a tevékenységet, majd Schiffer András megismételte a kérdést, és megint hasonló tónusban született a válasz. És én azon gondolkodtam, hogy vajon, ha valaki azt kérdezi, hogy ennek hol van az a jogszabályi, tehát hogyha ez egy jogi vizsgán történik az elte jogi karán, és valaki azt kérdezi, hogy ennek hol van az alaptörvényben a helye, vagy bármely más jogszabályban, és erre azt mondja a válaszoló, legyen az miniszterelnök, vagy bárki más, hogy matolcsi jó ember, akkor azon gondolkodtam, hogy ezt a választ vajon én elfogadnám -e, és saját magam arra jöttem rá, hogy nem. Nem, de ugye az azonnali kérdések órájában van egy kérdés, egy válasz, egy újabb kérdés, egy újabb válasz, azt jó napot! Nem akarom siferandást pántani mert csak azért semben a személyes viszonyunk 2006 őszi rendőri erőszak óta eh, kiváló ügyvédként eh, a szót ősi állt ki a jogállam mellett, akkor amikor az egyedül valóban veszélyben volt a követően, de azért a helyzet elemzést, hogyha a jogi alapon és a jogi vizsgálvárásainak megfelelzen meg, megkezdeni, akkor mégis azzal kell kezdeni, hogy a jogi értelemben ezért a kérdésért buktatnak. Hogy jogi értelemben a kérdés? Hogy jogi értelemben a kérdésért buktatnak, nem a válaszokat. Akkor azt kérdezem, hogy arra van-e válasz, hogy... A kormánynak a, csak, csak a politika <gül> itt válik el a jogtalan, és azért a kérdés jó. Tehát mi köze van a miniszterelnöknek ahhoz, és milyen számadási kötelezettsége van pedig ősen azzal kapcsolatosan, hogy a jegybank által létrehozott alapítványok jogszerűen működnek-e, vagy sem? Mint... Oké, okay, rendben van, én ezt elfogadom, de akkor ezt kellett volna válaszolni, de a miniszterelnök nem ezt válaszolta. Jó oka voltam ezt válaszolni, pontosan ugyanazért volt helyes, hogy ő nem ezt válaszolta, mint amiért helytelen volt, amikor egy bank olyan elképesztőgókat mondott, hogy hát az alapítványok tőle függetlenek, ezért nem kommentálja az alapítványok működését. A szállásnak egy bank is rájött arra, hogy ez a válasz jogilag ugyan a helyes, csak politikai hiszen ők alapították, és mindenki választ vár, és utána elkezdtek Viszont. Van jogszabály, vagy a Magyar Nemzeti Bank alapstatutuma teszi lehetővé, hogy alapítványokat hozzon létre, vagy ez egy szabályozatlan terület? Kérdezem imáron tőled. Hát, hogy volt törvény ennek a lehetőséget nem zárja ki, mindig is voltak alapítványai. Én magában azt... Sifel Andrástól, ezt regínta nem is nagyon hallottam itatni, hogy az alapítványok léte a jogszörűség, az nem kérdőjelezhető meg. A, az, az az összeg, amit az alapítványok... Kezdeni. Azt már tisztáztuk, tehát abban nem menjünk bele, mert azt többször tisztáztuk már. Igen, igen. Jó, csak azt mondom, hogy, hogy azért jó a példa, mert te itt a választ kéred számon ezt ha a jog alapokon állunk, akkor a műszernek egy szavas volna. De ez a kérdés nem kormányzati hatáskörbe tartozik. Ezért még az is isért a jogszerűen hangozhatott el a parlamentben. Jó, csak egy outsider számára, akinek ez a mondat egyébként hiányozhatott volna, az joggal gondolhatta volna az, hogyha a miniszterelnöknek valakiről jó a véleménye, akkor az a jogon felüláll. Nem, mert szerintem egy outsider nincs a politikában ha a outsider, és éppen ezért nem jó válasz az, ami jogilag korrekt. <gül> azt kérdezem tőled, hogy az a vita, vagy az az izé, de ez nem vita, az az izé, ami most éppen Áder János körül kialakult, annak te érted az okát? A sajtó természetében adódik, és ezt nem elmarasztalulak mondom. Fölvettek egy bizottságülésen elhangzott nem a nyilvánosságnak szánt beszélgetést, és uh, miután ebben megfogalmazódnak olyan állítások, amelyek uh, közérlekedése tartanak számot, azért uh, a, a sajtó ilyenkor részben a... Itt álljunk is meg, mert ez egy nagyon fontos kérdés, hát nagyon fontos kérdés, formailag fontos. Ugye múltkor tisztáztuk azt, vagy legalábbis mondtunk uh, mondatokat arról, hogy a parlament épületén belül hogyan válthat szót politikus újságíróval, újságíró politikussal, erre milyen területek állnak rendelkezésre, aztán, hogy ezeken a területeken belül az újságírónak akar-e válaszolni a politikus vagy sem, az az ő dolga. Erről volt szó. Azt kérdezem tőled, hogy ugye Péter Falvi Attilát is megkérdezték, aki egy ilyen dodonai választ adott, de most rád vagyok kíváncsi, te mit gondolsz arról, hogy egy bizottsági ülésen, azt megelőzően, vagy az után, vagy ott esetben annak keretében, de nem megszólalóként, hogyha valaki valamit hall és leírja, de ha valamit rögzít, az mennyire van a leszhatáron, mennyire nincs, hiszen van, aki azt mondja, hogy a képviselőnek is van magánélete, Ugyanakkor én arra is hajlok, hogyha egy bizottsági ülésen még a bizottsági ülés megkezdése előtt vagy adott esetben már azt követően két ember beszélget, akik ennek a bizottságnak a tagjai, akkor az a kérdés, hogy minek a függvényében döntük úgy, hogy ez egyébként tekinthető két politikus olyan beszélgetésének, amit egyébként közre lehet adni, vagy valójában az ember levéltitkos sértett. Nem sok ezzel kapcsolatos bíróságítéletet, és... Nem is gondoltam. tehát jó, azt tisztáltuk, hogy nincs bíróságítélet, de a te belső hangod, a te jó érzésed mit mond? Nagyon, nagyon nehéz megítélni. Én ebből a szempontból, vagy olvastam én is Péter Fahli ezzel kapcsolatos szóvali és ugye ő azt mondja, hogy a témától függ, tehát hogyha igen. a keretek között arról beszélgetnek, hogy kinek milyen röveges személyes adatai vannak egészségügyi ügyadatokat, akkor ez nem nyilvános, hogyha közekben hogy nyilvános. De az ő állásverson is látszik, hogy ebben nincs egy gyenüreki, akkor gyógyekra sosem volt hasonlóra példa. Én a politikai, hogy indulnék ki ezért aztán, tehát ha valaki egy eh, bizottsági teremben ül, eh, akkor azzal számolnia kell főleg, hogyha hangosan kamerák előtt beszél, hogy ez a nyilvánosság nyilvánosságra fog kerülni. És egy kutinos politikus esetében pedig erről végképp tudni. kell, függetlenül, hogy nem elegáns, hogy magánbeszélgetés nyilvánosságra hozni, hogy a politikának a szabályai között nagyon sok minden valami nem elegáns. Igen, ez, ez persze nem egy felmentő ok. Most abban sem bonyolódnék bele, hogy az egyik beszélgető, tehát a két beszélgető társ közül az egyik felhívta a másik figyelmét, hogy veszi őket egy kamera, ami még, amire még reagált is az illető, mondván, hogy ebből a távolságból mit lehet rögzíteni, mit nem majd később, már fel volt háborodva, ez legyen az ő gondjaim, bele erről nem akarok beszélgetni. Ezt követően ugyanakkor, hát most az a kérdés, hogy Havasi Bertalan túrterjeszkedett-e azon a jogkörön, vagy azon a nem tudom micsodán, ami rendelkezésére állt, hiszen látszólag, vagy valójában ellentmondás jött létre abban, amit ő mondott, ugye ő a miniszterelnöknek a sajtó vívőhozója, és a között, amit te mondtál, ami egyrészt az országgyűlés kompetenciájáról beszélt, máspedig arról volt hogy ez a miniszterelnök kompetenciája, hogy különböző közjogi méltóságok kapcsán jelölést tegyen, aztán, hogy a frakció majd az országgyűlésben a frakció hogyan dönt, az két külön dolog. Igen, ez így van. Tehát az ellentmondás sváccolagos, mindkét minatkozat igaz, az más kérdés, hogy aki a kettő körül a később tette, már többet volna korábbira tekintette el. Ennek a határideje nem jött el? Mármint ami az államfőnek a jelölését illeti. A a lejárata előtti egy évre vonatkozik ez, is, azt hiszem, hogy különböző napok vannak, de nem akarok hülyeséget mondani. de. A jó, a jó, a jó. Megvizetás bejárt, megelőzően 30 nappal meg kell választani meg később, és ekkorában pedig 60 nappal lehet. Abban nem vitatkozunk, és tudom nagyon jól, hogy nem fog semmilyen megjegyzést tenni, tehát nem fog olyan kérdés feltenni, amit eleve lehet tudni, hogy nem fogsz megválaszolni, de abban van jelentősége, abban egyetértünk, hogy Áder János mandátuma, ugye ma Magyarországon, annak van egyébként oka, hogy egy köztársasági elnöknek miért csak két mandátuma lehet? Én legalább, hogy a 46. évi egyes törvénycikk, amely a ugye a, a államformán államformánál mintául szolgáltatott volt, ilyen egyszerűen szerintem volt. De általában a környező országok mindegyikében is az államfői mandátum az két cívustra korlátozott. És ez jó? Hát ezek örökriták. Szerintem, hogyha az ország választ, akkor egyértelműen jó. a nép választ, akkor lehet vajta vizetkozni. De, de a... nálunk a parlamentön... Igen, igen, igen, igen. Jó. Igen, e de ebben az esetben ez és helyes. Én ugye jól számolok, hogy, de ha nem, akkor majd az, hogy 90 után az összes köztársasági elnök két ciklust élt meg. Nem. nem? Kizárólag gondszárták Kiz meg két ciklust és senki más. Akkor, rosszul, akkor sem Ádlö Ferenc. Se sólyom látszni. Se akkor rosszul emlékszem. Köszönöm. Um, ha nem így lenne, akkor 35 év tehát volna, vagy 36 év tehát volna rendszerváltatás után, csak csak a Nem, Látod, milyen jó, tehát kész, akkor rosszul emlékszem. Emlékszel-e arra, hogy Máld Ferenc, illetőleg Sójom László miért nem jutott a második mandátumához? van -e ennek jelentőség? Máld Ferenc nem vállalta. Az egyszerű. Ilyen helyzet volt akkor, amikor végül is, mint utólag tudjuk, lehet, hogy őre ügyet... De Solyom László, annyiban egy jó példa, a Solyom László mandátumát, ha jól emlékszem, de megint kiavíthatsz, és nem fogok megsejtődni. a Fidesz hosszabbíthatta volna meg. Így Ám a Fidesz nem élt ezzel a lehetőséggel. Így Ez tekinthető -e a korábbi köztársaság elnök kritikájának, mert egy ö, járókelő, mint én, azért azt gondolnám, hogyha neki akár lehetne egy második mandátumot, de arra nem kap lehetőséget, az azt jelenti, hogy valami az ő tevékenységében vagy nem tetszett, vagy eljárt fölötte az idő a tekintetben, hogy éppen azok, akik a hatalmat gyakorolták, más köztársasági elnököt szerettek volna. Ha a kérdés rossz, Javiski? ki. Én is nekem tanárom volt, és remélem, hogy nem bántam még meg, hogy egy ötöst is és én. Nekem Mádla Ferenc volt a tanára. És mindig nagyon tiszteltem őt, mint egyetemi tanárt, és köztársasági elnökként is szerintem 2005 és 2010 között a legnehezebb 5 éves időszak jutott neki. Természetesen más helyzetben van egy párt akkor, hogy csak és kizárólag egy olyan jelöltel van esélye, aki adott esetben egy vele szemben álló koalíció egyik pártját is semlegesíti, legalábbis szavazásban való részvételtől távol tartja, és nem helyzetben van, hogy olyan többsége van a parlamentben, hogy ő is tud, már az első fordulóban gondkéter többséggel többsége ellenőtt választani. Én ezt érted, de a kérdésre ez nem volt válasz? Töviden szabad még egyszer visszakérdeznem, hogy... Hát a kérdés az volt, hogy mi volt az érdemi indoka annak, amiért másra... Tehát ha tetszik, akkor ne Solyom László kritikája hangozzék el, hanem Ázár János méltatása hogy már szó kritikája, hogy én bocsánat. Hát igen, igen, tehát hogy mi, lett az oka, mi volt az oka annak, hogy nem ő lett, tehát hogy ő nem került azok közé, akik újrázhattak. Az a, a politikai döntés. És ugye mit pár követte, nem, nem, nem, nem Áder János? Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát az volt a politikai döntés, hogy miután a többség az, mondom, ahhoz is adott, hogy az első van, elnököt, azért egyébként ez, a az, az nyugat-európai politikai gyakorlatnak megfelelő módon, vagy attól sem főleg nem idegen módon a Fidesz a saját soráiból keresett meg a a feladatra a Mi a megfelelő kifejezés arra, hogy mi ma adott esetben a temegítéses, mitpál kapcsán, hiszen az látható, és mitpál súlya, politikai súlya ma a Fideszem belül olyan, mintha kitöltötte volna a mandátumát, a miniszterelnök erre látható módon, a miniszterelnök úr erre nagy hangsúlyt fektet. Ugyanakkor azon egyetlen közjogi méltóság közé tartozik, aki nem töltötte ki a mandátumát és lemondott a Kettőt, ha egybe vettem, akkor az kifejezhető, annak a különbsége, vagy ezt most ne taglaljuk? Egyetlen köztessági elnökök nem töltötte ki. Igen, igen, igen, igen, igen. Nyilván a kormányfártokon belül és Pitmán megbecsültsége az eleve nem függött össze a váltanátileg által betöltött gazdasági elnökséggel, készséggel. mint olimpiai bajnokot, és tiszteletök, közéleti embert, és tiszteletök, mint sport nagykövetet is, és szerintem minden feladatokat Talál, és nyilván azt szerintem helyes, hogyha egy politikai közösségen belül van szolidaritás, és azért az a támadásoknak az a a intenzitása és mélysége, amit neki közteslegi elnökért át kell télni, és a mondjuk őszinték ezek az ő személy ellen irányultak ugyan, de végső soron a kormánykoalíció meggyengítésének szándékával, ez szerintem természetes útólag is elősíti a szolidaritást. Azt kérdezem, hogy 2014-ben milyen változtatás történt a jogszabályban, aminek következtében a Strasburgi döntés, ami a, parlament, a 2013-as parlamenti képviselők megbírságolását, illetés annak jogi megítélését 2014 után már hasonló jogalapot nagy valószínűséggel vagy ki tudja nem képezne. Tüledettük azt, hogy a Döntés ellen orvosattal lehet fordulni. Először a mentelmi bizottsághoz, a mentelmi bizottságnál a képviselőt meg kell hallgatni, hogy ezt igénylik, és ezt dönthet arról a többséggel, hogy elutasítja az elnök indítványt. Ha egy ilyen döntés nem hoz, akkor kerül a plenársülésre javaslat, és akkor még szavazol az országgyűlés. Ez valójában korrekció volt? A, igen, a jogorvastat tekintetében. Azt kérdezem tőled, ha rosszul, rosszul az emlékezetem, akkor ki hogy itt most a nagy tanács elé úgy fordult Magyarország, hogy volt egy döntés, és az ellen fellebezett Magyarország. Igen, a nagy tanácshoz az ügy az úgy került, hogy hát itt nem fellebezés, hanem nagy, nagy tanács elé utalás iránti kérdelem. Akkor most a köszönöm szépen ezt a vitást. Azt kérdezem tőled, aki... Sokkal jobban tisztában van ezekkel a részletekkel, mint én. Beleért, hogy a 2014-es korrekció pontosan azért jött létre, mert hogy korábban ez a lehetőség nem volt. Ilyenkor egyébként e, csorba esik bármin is, hogyha ez a fajta jelentkezés elmarad, és az elsőfokú döntést tudomásul veszi az ország. Tehát ezt a procedúrát akkor is végigjárni, ha egyébként nagy valószínűséggel tudja, hogy a végén elmarasztalják. Általában mindenki szokta kérni a komolyabb ügyekben a nagykamarára utalást, és az Örményi Öszték itt mi fontos szövetségesetettünk szert, mert a brit parlament beavatkozott az ezt... ország mellett. És hogy őszt azért minden. Még ez is túlzáson most mondani fogok, hogy minden tiszteltem az emberi Ök európai bíróságáim, mert ez nem igaz, de mondjuk tiszteljük, mint jogi fórumot az emberi Ök európai bíróságát, de hát azért a parlamentarizmus tekintetében egy kicsit többet tartok arról, amit a kikre Ugye ezzel kapcsolatban a következő pasztus van itt előttem, hogy Magyarország mellett beavatkozó Egyesült Királyság is egyértelművé tette a parlamentarizmus őshazájában a brit képviselőházban a magyar képviselők által tanúsított magatartások súlyosan zavaróak és elfogadhatatlan a minősülnek. Ilyenkor tulajdonképpen az, hogy valamely ország mellett beavatkozik egy másik ország is ezt minek kell értékelni és ennek mi a jogi relevanciája? jogi relevanciája az hogy a beavatkozó is olyan érveket tud felhozni, amelyek, a, amelyeket figyelembe kell venni az ügyelbírálása során, és nyilván van a jogon kívül politikai súlya is annak, hogyha mondjuk egy parlamentarizmussal kapcsolatos ügyben a brit parlament beavatkozik. A... De maga a beavatkozás mit jelent? Ez más ügyben is megtörténik, de a maga beavatkozás az mit jelent? Tehát az mennyiben változtatott? A polgári jogi beavatkozói kategóriának nélkül, hogyha ez nyilván egy közjogi kérdés, hiszen egy állam avatkozik be egy másik állam mellett, de érdeke fűződik ahhoz, hogy az ítélet az egyik fél javára szülessen meg. Jelentem, az állam, az, a, a úgy... Ez egyébként e, rossz kérdésre nem lehet jobban föltenni. Ez maga a nagy tanácsot, vagy adott esetben a kis tanácsot, vagy bárkit, aki eljár, valamilyen módon befolyásolja, vagy ez nem egy jogi jelentőségű dolog, hanem elvi jelentőségű? Én azt mondom, hogy befolyásolja. Tehát abban, hogy az ítélet az nem politikai, nem jogi alapon születik, vagy legalább e, jogi alapon is születik. De azért, és azért akkor az érveknek is van jelentősége, tehát a beavatkozó által előtte érveknek is van jelentősége, de természetesen azért legyünk átszentek, tehát nyilván nem lényegtel az, hogyha az egyik legnagyobb Európa tag állam beavatkozik valamilyen ügyben, ráadásul parlamentarizmus kapcsán. Ezért a uh, Britannia súlya megkérdező. Azt kérdezem tőled, hogy magyar fordításban, vagy gulyás fordításban az üzenjünk üzenjünk Brüsszelnek, hogy ők is megértsék. Ezt, hogyha valaki... Tehát, hogy ennek mi a tartalma? Mit üzenünk Brüsszelnek, hogy ők is megértsék? Mit üzenünk, és mit kéne megérteniük? Egyrészt nyilván itt egy kampány kezdődött, tehát ennek lesz még folytatása. Másrészt pedig, a, a, mi valóban úgy gondoljuk, sőt nekem meggyőződésem az, hogy a kótanítszavazás a leghatékonyabb eszköz, az Európai Bizottság különböző belántalók elosztására vonatkozója mostanában a szemben. Még egy kérdés, azt nézem folyamatosan az úrát, hogy Bánki Erikel együtt jegyeztére egy törvényjavaslatot, ami itt van előttem, elolvastam, a 23. 33. nyári olimpia és a 17. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről, ez talán tegnap előtt lett iktatva, ez valójában a szándékunk komolyságát jelzi, vagy ez, ez, ez mi célt szolgál? Igen, ugye a törvény egy része az csak abban az esetben lép hatályba elfogadása esetén, hogyha az olimpiát rendezési jogát Magyarország fogja elnyerni. Más szempontból meg garanciavállalások kapcsán már most is van gyakorlati jelentősége, azért is kell még most a tavasz időszakban elfogadni. Tudom, hogy nem a te kompetenciád, de sejted -e azt, hogy mikor kap Budapest és a főpolgármester, bár ebből a szempontból Budapest fontosabb, arra választ, hogyha a hármas metró felújításához buszok kellenek, azok milyen formában állnak rendelkezésre. Másféleképpen azt is tud, kérdezhetném, hogy te tudsz-e bármivel többet, mint bárki más a magyar buszgyártásról, amely záros határidőn belül nagyszámban tudna busz prezentálni a három metrópótlására akár? Szakszerű választ nem tudok adni, azt tudom, hogy buszgyártásban is nagyon rosszul állunk ahhoz képest, mert a magyar buszgyártás tekintetében a szállással álltunk. Ezt értem, de most viszonylag gyorsan kéne sok busz, tehát ez hogyan föl a ketős? Igen. van. Így van, akkor, nyilván a kormánynak az a szándéka, és a biztosítása kapcsán is törekszik erre, hogy magyar buszokat lehessen ennyi gyártani, vagy hát lehetetlen akkor ennek megfelelzen magyar cégtől lehessen bíráni. azt jól sejtem, hogy ezen a területen rád nem bár feladat? Őszintén nem Nagyon szépen köszönöm. Valószínűleg valóva megérkeztél, mert testmozgást lehetett hallani. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Köszönöm szépen. Ulyas Gergét hallottak. most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt kívánok! Minden Zsolt van a vonalban, ha bárki kérdezni akar 0671, 93995 vagy 6 valamelyiken ő van, tehát az egyik az foglalt lesz, a másikon lehet kérdezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy talán pont egy hetet tájékoztatott arról, hogy levette napi a fővárosi közgyűlés a metrópótló buszok ügyét. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez egy kihagyhatatlan történet, nem csak azért, mert Budapest életét meghatározza, e, különös arra, hogy a hétvégén újabb és újabb hírt lehetett arról hallani, hogy hogyan füstöl a hármas metró, és ezek nem vicces hírek. Tehát én leszek az utolsó, aki rémhíreket terjeszt, de azért az nem jó dolog, hogyha a hármas metró nem közlekedik, és az nem áramszünet miatt van, hanem különböző műszaki berendezések működése kapcsán. Ráadásul Tarlós István, aki egyszerre fegyelmezett és fegyelmezetlen nebuló, egyre ingerültebben reagál arra, hogy számon kérnek rajta különböző határidőket, de már nem csak határidőket kérnek rajta számon, hanem azt is, hogy valamely határidőt betartana, akkor ugye a munkálatok megkezdésével párhuzamosan a metrót valamivel pótolni kéne, most annak a forgalomszervezési oldaláról már kezdtünk beszélni, annak se jutottunk a végére, azonban az, hogy az emberek a villamosvágányokon ne gyalog közlekedjenek, bár a láb mindig kéznél van, mondta Peter Di Pál, aki mostanában más dolog kapcsán került elő, hogy, ha egyáltalán ő mondta, hogy lehetséges, hogy nem, mondta, lehet, hogy a Rokaj Bahor mondta, most például lehetséges, hogy tévedtem. Szóval, hogy az a nem tudom hány busz, ami azért egynél több, de talán 300-nál kevesebb honnan lesz, és hogy akkor ennek kapcsán hirtelen előkerüljön az, hogy hogyan lesz nemzeti buszgyártás, és emiatt egy egy héttel ezelőtti fővárosi közgyűlés egyik napi rendi pontját levegyék, túlzok, nem tagadom, de engem némileg a magyar narancsra emlékeztet. Mit gondol ön erről? Hát ugyanazt tudom mondani, mint egyébként azon a napon, amikor ugye pont a közgyűlésbe tartva folytattuk a beszélgetést, várva, hogy esetleg döntés születik, hogy itt valóban ez a ez a innen, onnan saját, vagy bérelt, megvet, vagy, vagy, vagy dízingelt ez, ez itt most egy útkeresés, valóban én azt látom, azzal együtt, hogy jelen pillanatban Eh, amikor a, a metrópótláshoz a buszokra szükség van, akkor a mennyiségben eh, hazai vagy van összeszerelt buszt nem fognak tudni Jó, lenni. de engedje meg, hogy azt mondjam különös tekintettel az ismerettségünkről, és különös tekintettel arra, hogy sejtő, hogy nem a rossz indulat munkálkodik bennem hirtelen, miért pont most tűnne föl, azért ez komoly Tehát, hogy az ember megy fővárosi közgyűlési képviselőként valahova, és egy olyan napi rendi pontot egyébként a rendkívüli közgyűlést emiatt hívják össze. Tehát egyébként nem is tartottak volna a rendkívüli közgyűlést. A rendkívüli közgyűlés oka, szűnik meg, pontosabban mondva nem szűnik meg, hanem magát a közgyűlést, vagy magát a főpolgármestert hozza a kormányzat egy olyan helyzetbe, hogy arra kérik, hogy erre ő ne tárgyaljanak ugyanakkor az egyat a világán semmilyen információ nincs, hiszen a szokásos péntek sajtótájékoztatóján holnap lesz egy hete, arról beszél a főpolgármester, hogy kettő vagy három, hét áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezt a munkálatot úgy tudják elkezdeni, hogy az ne vegyen halasztást. Azért az ember azt gondolná, mindenféle Fidesz fóbia nélkül, lehetne bárki, hogy három hét alatt nem valószínű, hogy egy nemzeti autóbusz gyártási programmal előállnának, de álljanak elő három hét alatt, de hogy hogyan lesz ebből busz adott esetben három vagy négy vagy öt hónapon belül, hát e tekintetben, mert azt tudjuk, hogy a gyerek kilenc hónapra születik, hogy egy magyar busz hány hónapra születik, azt nem tudom, de hogy az egyébként nemzetgazdaságilag hasznos legyen, tehát ne pénzt vigyen, hanem hozzon, e tekintetben vannak bennem kétségek, de hát itt van nálam egy sokkal okosabb ember, majd eloszlatja a kétségeimet. Hát okosabbnak semmiféleképpen nem nevezném magamnak, és adott esetben, bár ez lehet, hogy furán hangzik, lehet, hogy ebben a témában sokkal informáltabb vagyok. Amit én látom... De nem egy hülye érzés, hogy megy egy közgyűlésre valamely pont miatt, amely pont egyébként hirtelen onnan kikerül, akár meg is fordulhatna. Hát egyrészt hülye érzés, másrészt már hozzászoktam, <gül> hogy én a főközösi közgyűlés munkájába 2002 óta megszakítem. De ez, hogy a rendkívüli közgyűlés azért maradjon el, mert a rendkívüli közgyűlés oka nem szűnt meg, de arra kérték, hogy most ne tárgyalják, azért abból gondol nem 12 Hát a rendkívüli közgyűlés, én nem akarom mentegetni a helyzetet, és nássit. De, rend... de mentegesen nyugodtan megteheti. A, rend, a rendkívüli közgyűlésnek pont az a lényeg, hogy rendkívüli helyzet van. Az a rendkívüli helyzet az beállhat hirtelen, és hirtelen meg is változhat pont azért rendkívüli. Tehát, de most mondja meg nekem őszintén. A... mit tud arról, a mi változott? Hát az változott, hogy előző nap fogadta el a kormány, hogy a nemzeti buszgyártási stratégiát, koncepciót megkívánja valósítani a kormány, és ez nyilván egy alapvető. De egy koncepcióval nem lehet utazni. Koncepcióval nem lehet utazni. Az alapvető kérdés az az, hogy most a reklám szelejtsük el, tehát, ugye a... majd mindig elmondom, hogy termék megjelenítést hallottak. Most Lengyelországban a Solaris buszokat dömpringszerűen gyárták. Több ezeret gyártanak belőle életre, Nagyjáról hasonló a drágot, tehát, hogy konfekció, ott van a méret, ilyen-olyan, de típusok, tehát megvan az, hogy ők ide tudják ömleszteni nagyon-nagyon hamar, ebből egyébként a hazai gazdaságnak semmilyen előnye. Nem származik, így egyébként kicsi érdeke és fűződik ahhoz. Magyarországon korábban nagyon komoly buszgyártás folyt, sajnos ez leépült. Az, a világban a hírünk még mindig busgyártó nemzetként van. De, Jó, de a 6 3 is ott van, még, pedig a csapat már meg is halt szegény. Ez így van, ez így van, így van. Azért mondom, hogy sajnos már csak a hír van meg, vagy az emlékek vannak meg. Ennek ellenére vannak kezdeményezések, és sőt, jelen pillanatban is folyik busgyártás Magyarországon. Azt tudni kell arról, hogy főtormokat nem gyártunk, tehát motort váltott. Nem gyártunk, viszont itthon, kis módszerekkel, tehát Józsi bácsik, most nem akarom őket megbántani, mert nagyon komoly és tiszteletre a munkát végeznek, de, de nem ez a nagy gyártósori ömlesztett búszgyártás, folyik, hanem nagy tulajdonképpen kézi összeszerelés. Ebből 150 buszt a szükséges határidőre képtelenség legyártani, viszont azt érdemes, akár ha két-három hetet csúszik a történet, megnézni, hogy van-e olyan lehetőség, van-e olyan szabályos módszer, amivel az itteni hazai buszgyártást vagy összeszerelést helyzetbe lehet hozni, adott esetben ezeket a kapacitásokat föl lehetne most gyorsan bővíteni és megnézni. Én ezt egyáltalán nem vitatom, és ez könnyen lehetséges, hogy létezik is, ezt nem tudom meg megítélni, 50-50-re adom, de az, hogy erről ne tudjon kormány és fővárosi közgyűlés egymás között egyeztetni, hogy emiatt egy rendkívüli közgyűlést el kellje halasztani, ez olyan munka, ami számomra tűz van babám effekt, tehát egy ilyen vicces kelet-európai jelenség. Igen. Mert... Különös arra, hogy a polgármester fő azt mondja, a fideszes polgármesterek közül sem értik sokan, ön az, ugye? A polgármesterek közül sokan? Azt mondja, a fideszes polgármesterek közül sem értik sokan, azt kérdeztem, hogy ön egy fideszes polgármester, ugye? Hát Fidesz új festéket egyesít. Igen. Tehát, tehát most mindjárt ide, hogy őre vonatkozik-e, ezt mondta Taros István. A Fideszes polgármesterek közül sem értik sokan, miről van szó. Sikerült összezavarni a közvéleményt, nekem sem egészen világos, mit akar a kormány. Hát ezért van főpolgármester, és ezért vannak polgármester. De most ön helyett is beszélt? Önnek se világos, vagy nem beszélt ön helyett? Hát, hogy is mondjam, én nagyon tisztelem a főpolgármester urat. Sokszor mondott már olyat, amely. De az ember azt gondolná, hogy, hogy, hogy őt is beleértik, hol ott, adott esetben ott se volt egy ilyen megbeszülésen, ahol valamiféle döntés született. Az én nevemben nem kell, hogy beszéljenek, én ha kell, akkor el tudom mondani a véleményemet, és elég szoktam. Úgyhogy, úgyhogy az, a mostani beszélgetésünkből is kiderül, hogy én nagyjából az általam rendelkezésre álló információk alapján látom és értem, hogy mi zajlik. És ha nagyon-nagyon cinikus akarok lenni, már nem szeretnék... Nem szokott az lenni... Igen, de most lehet, hogy az leszek, és előre is elnézést kérek, melyik vita jobb? Az a vita jobb, ami így egy részben a nyilvánosság előtt akár szőpolgármester és kormány között zajlik, hogy akkor hogyan és miként hozzuk helyzetbe a hazai buszgyártást, vagy pedig az a nem vita jó, ami két vagy három vagy öt év múlva derül ki, vagy hány milliárd forintnyi kenőpénzt uh, juttattak el. Ebben tökéletesen igaza van. Én... Arról a metróbeszerzésről sokat nem hallottunk, mert mint kés a vajba. Jó, kisebb vitákkal megszerződött. mert mint kés a vajba. Most már tudjuk, hogy miért. Jó, de igen, de ez tényleg egy cinikus mondat, mert egyéb iránt az, ahogy Lázár János erről beszélt, ezt a kormányinfót, a 49-et, ma van az 50 hajrá, Lázár hajrá, kormányinfó, hajrá, Kovács Zoltán és hajrá kérdezőként nem leszek jelen, de távol étem a fényét ennek az eseménynek. Tehát ahogy erről beszélt a múlt héten Lázár János, abban volt valami nagyon kedves, ha egy átlász, tud kedves lenni, ilyen posztszocialista vonás. Ez a fiam ne legyél kisítű, mi magyarok sokra vagyunk képesek. Én csak azt tudom mondani, hogy bizt kicsit akkor olyan hogy Amikor én 2010-ben átvettem uh, Újpest irányítását a csapatommal együtt, akkor például itt a köztörületi zöld felületi munkálatokat egy az egybe közbeszerzésen kiválasztott uh, alvállalkozó végezte az egészet. Mi azt mondtuk, hogy próbáljuk meg itt helyben hozni a történetet, létrehoztuk a saját városgondnokság Kft-nkkel, uh, amely most már ezeknek a munkálatoknak a 80 adott esetben 85%-át elvégzi. Most már a saját embereink teszik ki a muskátlikat, a saját embereink gondozzák a parkokat, takarítják az önkormányzat tulajdonában lévő, és a mi feladatunkat két járták. gyártják. Szikosításmentesség, szikosításmentesség, és ez, hát ez az utalágazás. Igen, igen, igen, igen, ezeket most már 80-85%-ban mit csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy itt Újpesten, Újpesticégben túlnyomor és Újpesti, túl ész, Újpesti ő, kollégákat tudunk foglalkozni. Hajrá, Újpesti, ezt teljesen megértem, de azért az nem úgy van, hogy az ember elmegy a magvető boltba vesz autóbuszvető magot, azt elhinti, öntözi, Némi kemikáliát is használ, és aztán kidőnek a buszok. Tehát amíg egy olyan feladatot, mint amit ön mond, azt át lehet venni, és valószínűleg jogszerű, és a helyi ipart erősíti, addig ugyanez a buszgyártásnál hát, elképzelhető, csak az emberben valami ott van, csak nem biztos, hogy akar mosolyogni, végül is nem akarja a kormány ellen szemvét így kiváltani. Elfogadva és megértve azt, hogy a helyzet az tényleg adott esetben nevetségesnek is tűnik, de azért azt ne felejtsük el, hogy 2010 óta, amióta a fővárosi közösségi közlekedésben egy új szemlélet jött be, létrehozta a fővárosa, a BKK, az alatt most már több mint 500 buszt szerzett be e, a közlekedési vállalat. Jó, csak éppen nem el lehetett hallani, hogy a magyar buszt azért zárták ki, mert egy centiméterrel rövidebb volt, de nem akarok ebben ilyen mértékben elveszni, Ma, maradjon Ugiatillának is. Így, így, van, így van, de az a Valámusz volt. Tehát azért mondom, hogy ezzel az elmúlt 4-5 év alatt a főváros be tudott szerezni 500 busz. Tehát Én azt gondolom, talán hihető az az állítás, hogy a fővárosi aparátus, a főváros vezetése képes lenne nem csak 150, hanem akár 1000 busznak a beszerzéséről is gondoskodni, dönteni, bérelni, rendelkezésre tartási konstrukcióval leasingelni vagy venni. Nem ez a kérdés. Itt valóban van egy érdemi probléma, ami eddig korábban nem került fókuszba, nem volt akkora hangsúlya, nem volt rá lehetőség, én ezt nem tudom megítélni, de most bejött a képbe az, hogy hozzuk-e helyzetbe, tudjuk-e helyzetbe hozni a hazai buzgászt. És szerintem ez a vita zajlik, ha néha nehézkesen, ha néha indulatokat. Hát Követ két hetet kért, egy hete Tarlós István, még egy hete van a kormánynak, kíváncsi vagyok a válaszára, és, és én... Én, én nagyon drukkolok azért, hogy ennyi idő alatt egyébként. Rentábilisan lehessen magyar autóbuszokat gyártani, mert akkor a magyar táj magyar ecettel tovább bővül. Értés, messég, ennyi idő alatt ö, nem lehet ö, olyan kapacitást. Létre. Jó, csak, akkor viszont a rendkívüli közgyűléseket kellett volna elhalasztani, mert ebben párhuzamosan el lehetett volna indítani a kettőt, de bevárjuk lázárjáratát. Igen, igen, de például azt, azt, azt. Az én ismereteimmel is bizton tudom állítani, hogy akár ebből a 150-ből 30-at, vagy, vagy adott esetben egy jó döntéssel, vagy valamilyen kezdező döntéssel 50-60 darabot le tudna gyártani Magyarország vagy Magyarai gyártóban. Jó, csak én meg egyszer is utoljára mondom, hogy az, hogy a hármas metrót fel kell újítani, hogy ilyen buszokra szükség van, az nem múlt csütörtökön derült ki, és nem az előtelevő napon, levő kormányülésen ütöttek a honatják a homlokukra, hogy hú, kéne magyar busz. Én elfogadom, rendben van. De amit mondtam, valóban, hogyha, hogyha ez. Szemben a kormányüléssel ezek nyilvános beszélgetések, erre még vissza lehet utalni, úgy drukkolok a kormányra, De figyeljetek, igen, az utolsó szó, hogy így lessen Én így mondtam, hogy hogy hogyha ez hamarabb merül akkor nyilván előrébb meg minden tekintetben, és ezt a nevetségesnek tűnő, vagy adott esetben nevetséges helyzetet el tudtuk volna kerülni. Én azt gondolom, hogy vállalva minden ódiumát annak, hogy ez egy ilyen mert tényleg furcsa helyzet. Szerintem ez egy jó vita, mert arról beszélünk, hogy tudjuk-e helyzetból a hazai buszgyártás, a hazai ipar, vagy még egész egyszerűen csak beszerzünk ilyen is olyan módon valami külföldit. Oké, okay, rendben van. Um... Hivatalosan is megnyitották a kormányablakot Újpesten, az István úton a korábbi okmányirodá helyiségében, az új típusú ügyfélszolgálat megnyitásával a klasszikus okmányirodai ügytípusok mellett többek között olyan ügyekben is eljárhatnak az idebetérők, mint a tajkártya, és az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítási iránti kérelmek, egyebek. Hát ez egy dicséretes történet, ugye a, a most már ezek a kormányablakok képesek arra, hogy ez egy száz a korábbi 160-200 ügytípus közül 1100 at képesek kezelni. Ennek persze 80%-a 85%-a szintén olyan néhány ügytípus igazolvány, vagy egyéb ilyen lakcímkártya, vagy azonosító okmányok. De ettől függetlenül most már 1100 olyan ügytípus van, amelyhez elég ide-ebbe a központi kormányablakba elfáradni, és nem kell az ügyfeleknek, polgároknak egyik hivatalból a másikba menni. És ha jól tudom, hogy jól emlékszem, a számukra, akkor ilyen 300-körül van az az ügy, amit itt helyben el tudnak intézni, és mondom 1100 összesen, amelyet itt egy kérelem beadásával el tudnak indítani, és az ügy végén majd valamikor postán megkapják az eredményét, igazolványt, vagy, vagy határozatot, vagy bármit. Tehát azért ez egy nagyon nagy könnyebbség. Nyilván hozzá kell tenni, és köszönetet kell mondani. a a kormány ablakban dolgozó, most már nem önkormányzati kötelékben dolgozók a akik a felújítás által hősiesen a ara, és nyilván minden újpesti, vagy akár nem újpesti polgártól is elnézést, és megköszönöm a türelmüket, hogy az átalak. nek a falok, a kunhalom rendelő és azok mikor fejeződnek be? hogy gyereknap lesz, akkor majd ott lesz gyereknapi napi kedvezménye, ahogy látom a Tarzanparkban, az gondolom összefüggésben van a gyereknappal. Nyilván erre szervezték az akciókat, várok mindenkit, akár own, own, van, park, vagyok, mindenkit szeretettel, akár a parkban nagyon-nagyon szép büszkék vagyunk rá, át, és most már tényleg komoly látogató számmal bír a park, de ha valaki nem oda szeretne menni akkor szombaton a Víztorony mellett családi nap, ingyenes, rengeteg jó fellépővel, az újpes.hu oldalon meg lehet készíteni A Facebook oldalán az ő lánya elég Igen, igen. Hát, így múlnak az évek, aztán hip és hopp. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, És milyen számot játszik éppen, kitől? Azt hiszem Lenzapelin. Hát jó ízléssel van. Hát egy kis rokokgyom volt a <gül> Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Olyan mozdulatokat csinált meg olyanokat, nem, nem említettem volna, hogyha nem láttam volna a fényképet. <gül> igen, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Viszont hallasz önnek winter mondte zoltot hallottak. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. A Műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Azt írja az újság, hogy ö, tegnap, hogy másodfokú jogerés végzésével helybe hagyta a fővárosi ítélőtábla a fővárosi törvényszék korábbi végzését, melyben a fővárosi önkormányzatot ideiglenes intézkedéssel eltiltotta a mahi reklámeszközeinek bontásától. A mai CityPoster KFT közleményében jelezte az ítéletáblájában arra is kötelezte a helyhatóságot, hogy a cég számára továbbra is zavartalan biztosítsa a közteltek használatát és a reklámhordozók telepítését Budapesten. Az ítéletával kiemelte, a másodfoki végzés nem minősül az ügy érdemében hozott határozatnak, mindazonáltal indoklásában utalta arra, hogy a váltal kötött szerződés rendkívüli felmondásának alátámasztatlansága, új magyar szó, a felmondás körülményének tisztázatlanság és a főváros által mindezek ellenére elkezdett bontási munkák a bíróság számára az önkormányzat jogszabásértő magatartását valószínűsítik. Két okból is emeltem ezt ide, részint a fővárost érinti, részint pedig ugye ezügyben is rendkívüli közgyűlés kellett összehívni még tavaly decemberben, mint ahogy egy hete szintén egy rendkívüli közgyűlés volt, ahol éppen azonban abban az ügyben nem döntöttek, ami miatt összehívták. Uh, a kettő annyiban is összeköthető, hogy talán nem kellett volna rendkívüli közgyűlés összehívni, mert ugye akkor az, azért is hívták össze, hogy minél hamarabb megtehessék azt, amivel kapcsolatban itt most a bíróság azt mondta, hogy ácsi. Uh, mit gondol e tekintetben magáról, aki egyébként aktívan közreműködött a helyzet létrehozásában, miközben egyébként jogkövető magatartásáról híres, tehát most valószínűleg tudomásul veszi a másodfog döntéset? Hát én szerintem a főváros tudomásul kell, hogy mennyi. Hát van egy másodfokú bírósági döntés, kujjához lehet fellebezni, aztán ha maradnak a táblák, akkor maradnak, a ha elbontják a táblákat, akkor elbontják a táblákat. Ez azt gondolom, hogy jogkövető állampolgárnak nem így kritizálni. Igen, csak hát ugye akkor is felvetődött némi politikai sugalmazást, mint hogy politikai sugalmazást érez az ember abban is, hogy a metropol helyett hogyan lesz majd lokál ö, a különböző budapesti tömegközlekedési eszközök ö, környezetében terjesztve Már má, Márha lesz, nem tudom, de igen, igen. Jó, hát akkor ebben az igennel, ezt a kérdést ki is végeztük. Az iránt érdeklődöm Wintermantel Montel kollégával, mármint az ön kollégájával, nekem még nem tekinthető kollégámnak, majd amikor műsort vezeti, meg elmek Újpesti polgármesternek, mármint választanom, hogy Újpesti polgármesteret legyen, vagy 18. keleti, lehet, hogy akkor inkább megmaradok itt a 12. keletben a műsort vezetni. Szóval is tettel ugye a múltkori beszélgetésünk ezért is maradt el, mi már lassan félszavakból megértjük egymást, mit gondol erről a történetről, aminek kapcsán összehívtak egy közgyűlést, aztán a közgyűlést meg lett tartva, vagy megtartották, de közben pont az a pont, ami miatt összehívták, az kikerült a napi pontok közül, és mit gondol mindarról, amivel kapcsolatban Talós István azt mondta, hogy hát a fideszes polgármesterek, ugye idéztem ezt konkrétan mint Zsoltnak, így aztán önnek is idézem, a fideszes polgármesterek közül sem értik sokkal, miről van szó, sikerült összezavarna a közvelemény, nekem sem egészen világos, mit akar a kormány, hogy ez a buszgyártással kapcsolatos. Figyelek! A buszgyártás az nagyon sokszor előkerült már Magyarországon, hogy valamilyen formában elképített, mint hogy egyébként van is buszgyártás. Vannak olyan kísérletek, amelyek kicsit jobban sikerültek, vannak olyanok, amelyek már hamvába voltak, ott van, ugye a kaposvári buszgyár, amelyik elsősorban az Egyesült Államok piacára gyárt, más alvázzal, szélesebb nyomtával, autóbuszokat, nyilván ezeket is át lehetne alakítani arra, hogy magyar, magyarországi buszokat gyártson, gyártson, vagy Magyarországon gyártson buszokat. Aztán ott volt ugye a kísérlet az Ikarusznak az újraélesztésére, akár a 16. kevlezetben, akár még fehérváron. Ezzel sem sok minden történt az elmúlt időszakban. Én azt az egyet tudom most mondani, hogy a, az a szándék, amelyik a legalább a magyar piacra visszavezetné a hazai gyártású autóbuszokat, és hogy ezzel egy időben valamilyen módon elénybe kéne hozni a számtalan új munkahelyet teremtő. És egyébként még nyilván a, a buszgyáraknak a 10-15 évvel ezelőtti, vagy az Ikarusznak a 10-15 évvel ezelőtti bezárása után rétező technikát, munkakultúrát, szakértelmet újraéleszteni abban, hogy legalább Magyarországon az, hogy autóbuszok készüljenek, ezt én elméletileg és alapjában vélet támogattam. Ugye mindig a részletekben bújít el az ördög. Hát meg arról nem beszélve, hogy gyakorlati buszokkal lehet csak közlekedni, elméleti busszal gondolatban lehet közlekedni. Így van, azért mondom, hogy gyakorlatban viszont az a kérdés, hogy ez hogyan valósítható, meg hogyan oldható. Ne, hát gyakorlatban az a kérdés, hogy amikor a fővárosnak szüksége van X szávú buszra, és emiatt rendkívüli közgyűlés hívnak össze, hogy mégis kit akkor a kormány kérésére ezt elhalasztják, és immáron két hetes határidőt adott a főpolgármesternek, hogy valamit mondjanak neki, mert szükség lesz a buszokra, ebből egy hét már eltelt, és az ember nagyon kíváncsian várja, hogy mi történik, egyszerre tartja nevetségesnek, és egyszerre tartja kolosszálisnak. Jövő hétszerbára van összehívva egy, ország, egy, egy következő fővárosi közgyűlési ülés, és hát akkor lehet majd látni, hogy mi az, ami ebből majd meg fog valósulni, vagy mi az, ami megvalósulhat ebből. Hát addig nem nagyon tudunk semmit sem mondani ezzel kapcsolatban. Azt szeretném mondani, hogy egy hölgy hét és fél 8 húzat kérdezte, hogy lehet-e kérdezni Ugi Attila, hát azt most fogja tudni megtenni, mert hogyha most nem teszi meg, akkor legközelebb nagy valószínűséggel csak egy hét múlva. E Rendben van, de az illető azt mondta, hogy kérdezni szere, hogy ma lehetne, mondtam, hogy eddig mindig lehetett, tehát a mai nap az nem kivétel az összes többi alól, 0679.300.995 vagy 0679.300.996, valamelyiket mi is beszélünk, tehát azon nem hívható. Fizikából tanultam, hogy egy helyen két dolog nem fér el, de a másik telefonvonal az szabad. Van egy fontos kritérium, ebben a tekintetben, hogy egy időben. Egy idő, jól beszél, jól beszél. Ön fizika tagozatos volt? Én általános iskolában országos fizika versenyen voltam. Hát ott nem lettem volna méltó ellenfele. Nem tudom, mivel lettem volna, a mezei futóversenyben talán, de fizika versenyben az tudja, hogy nem. Tehát... Bizo bizonyos. A jogban mindenképpen. Volt egy korábbi hír, mely szerint egy halottat találtak a 18. keleti rendőrség épületénél, valamit lehetett tudni erről a történetről, hát a történetről viszonylag kevesebbet, inkább az, hogy ki az illető, tehát hogy mi a történet, ha van történet. Hát igazából a Blik újság, most nem a, a reklámelye, ő hozta ezt a hírt. Én a rendőrségnél tájékozottam, ott mondták, hogy állami igazgatási eljárás keretében vizsgálják az ügyet, és jelentően azon ennél célesebb megoldást, vagy célesebb körül eh, dolgot nem tudnak a, a, az ügyben mondani. Nem tudom, hogy eh, van-e bármi, ami eh, ennél, ennél, ennél több. Érdekes egyébként, hogy, hogy milyen okból kifújulag választotta pont a, azt a füves pados, zöld területet, ami ott található nem Mert hogy kiválasztotta a későbbi hulla, vagy kiválasztotta? Hát igen, a, késő, a későbbi áldozat, igen, vagy, vagy hát a, igen. Mert hogy tudjuk egyébként, hogy a halott az nem önként lett halott? Pedig, hogy hol halljon meg, és azt mondja, hogy milyen jó hely itt a 18. keleti önkormányzat előtt, ennél jobb helyet az ember akarva sem, vagy talán nem rendőrség. választhatott. Hát, van. Előtt, igen. Annál meg még inkább. Nem, nem tudom, ott, ott ugye kézenfekvő mögötte van egy nagy tér, egy piacsal, a piac mögött van egy üres terület, ugye gyakorlatilag az egész arról szól, hogy onnan átsétálhatott, és ott az egyik parton, a padon leült, és ott érte a halál. De hogy ez egyébként idegenkezőségnek köszönhető, korábbi idegenkezőségnek köszönhető, vagy egész egyszerűen csak, csak egy rossz egészségügyi állapotnak a következménye erről, Erről nem lehet, erről nem lehet. De ha már a rendőrségnél talál, tartunk, akkor önnek van új rendőrfőkapitány. mit tudunk róla? Ő 15. kerületből érkezett, bűnögi ö, osztályvezető volt a 15. kerületben, és ö, ugye a legutóbbi képviselőtestület üvésén fogadta el a, a budapesti rendőrs főkapitány kinevezését, a kerületi képviselőtestület, és ezzel tulajdonképpen hivatalosan is ö, már ö, Nyotki Árpád a kerületnek az új rendőrkapitánya. Gyakorlatilag ennyi ez, amennyit tudni lehet róla. Akkurátus, pontosságú inkább tudományos műveltséggel rendelkező, legalábbis a bűnöldözés és kriminalisztika tekintetében, amennyire én megismertem őt az új rendőrkapitány, tehát nagyon aprórikus precizitással állt neki a szolgálatok megszervezésétől kezdve a ilyen jelenlét újra gondolásán át sok mindennek. Reméljük, hogy a követnek nem csak az objektív biztonság érzete fog ezáltal növekedni, hanem ezzel pározamosan majd sikerül azt a, a dolgot is egy picit megnövelnünk, hogy, hogy ténylegesen csökkenni fog a a kerületben a bűncselekmények számom. 0679.3995 vagy 0679.3996 az egyik szabad, Ugi Attila rendel, még néhány percig, hogyha akarnak, akkor kérdezhetnek. Milyen főnapi rendi pontjai lesznek még, amiről, ami valószínűleg érinti a nagy érdemét jövő héten, vagy most még ebből kapcsolatban nem tájékozott? Mérsékeltem vagyok tájékozott, mert ugye most van csütörtök, valamikor ma kellene megkapnom a, a pótkézőséget. Jó, rendben van. A Tour de -a ugye ami elmaradt azzal kapcsolatos propaganda tevékenységet most kifejteni, nem érdemes, hiszen az 19-e van ma, és ez az esemény pedig 5-én lesz vasárnap. 5-én vasárnap, és akkor ajánlom mindenkinek, hogy vegyen részt a Tour de Ez azért érdekes egyébként a Tour de Bucay önmagában is azért érdekes a Tour de Bucay, mert ez egy azok közül a páros a felvonulások közül, amelyik egyben jótékonysági célt szolgál. Másrészt pedig a kerület különböző pontjáról külön helyeken becsatlakozva lehet eljutni a Bókaik telepik, sőt, a kerületen kívülről a felvárosból gyakorlatilag egy ülőjúti kerékpározás keretében lehet kijönni a kerületbe. De hát ilyen, ilyen egy kerékpárverseny, vagy kerékpáros jótékonysági nincs még egy, amelyik a belvárosból indulna, indulva a kerületben élnek élne szélbe. Olyan van, hogy a kerület különböző pontjain, különböző helyeken zajlanak ilyen típusú események. Olyan is van, hogy a kerületen belül az érdekesebb pontokat meglátogatják, de olyan nincsen amelyik azt fűzné fel, hogy a belvárosból kijön a 18. kerületnek a, az egyik legrigetesebb részére a bókai. útkor már beszéltünk arról, hogy ugye ez a rendezvény az, amelyik a bókai orvos dinasztiának állít emléket, ugye a, a bókai gyermekklinikáról indulva ennek a családnak a nyári és tévi rezidenciájára a 18. területén lévő erdős kies búkai telepre, amelyik most egy hatalmas nagy időközpont szodával, stranddal, kalandparkkal, teniszpályákkal és mindenféle egyéb szódidős tevékenységre alkalmas helyszínnel. Elvégén vége volt a mondatnak, hogy nem lehetett tudni, mert időnként a telefon is kimarad. Jaj, bocsánat, igen, igen, igen, igen, igen. Jó, még egyszer felajánlom 0670 és 0670 Ugye valaki jelezte, hogy kérdezni akar, akkor nem mondta, hogy mi a kérdés, ha most nem mondja, akkor nem áll módjában. Van-e olyan dolog, amit ön szeretne megjeleníteni, és amire én nem tettem fel kérdést? Hát sok érdekes dolog van. Talán a legérdekesebb az az, hogy... Eszent Imrén, egy evangélikus közösség saját erőből úgy tűnik, hogy egy új imaházott templomot fog majd építeni az iskolával szemben lévő üres telken, amit adományból, illetve saját erőből vásároltak. Meg ugye ez mindig örömtel hír, hogyha a közösségek annyira gyarapodnak és erősödnek, hogy saját erőből is képesek nekivágni egy gyülekezetnek a templomának a felépítésének, és ugye ennek az alapkületétele volt különös vasárnap, a megfélzott, megfélzott avatási dátum, az pedig a reformáció évfordulja 2017. október 31-a készüljön el maga a felépítmény, a templom is. Ugye ez volt egy ilyen nagyon érdekes ö, történet, ami most a legutolsó napokban ö, zajlott a, itt a kerület. Ö, én kérdezem még, hogy a klikkel kapcsolatos valószínűsíthető döntés, hiszen ott még el kell fogadni a Balózoltán által beterjesztett törvényt, annak a szellemével, amely ugye az önkormányzatok kezéből jó-rossz megfelelő rész aláhúzandó azt a kötelezettséget, ami eddig volt, hogy ezt akarja kommenterel ellátni, vagy elő megvárja, amíg elfogadják. Hát annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy én is tegnap néztem az írományok közül a én, én is ott találtam. Parlament honlapjára teszik föl. A kolléga az első értelmezést azt elkészítették ezzel kapcsolatban. Bennem csak kérdések jelentek meg ezzel kapcsolatban. Mondjon egyet a sok közül. Mondjon egyet a sok közül. nem a felmerülő kérdése közül. Kérdés az, hogy szeptember elsőjétől, illetve a következő év január elsőjétől a megnemekült a kapcsolatban nekünk mind működtetőnek a régi jogszabályok alapján biztosítani kellene azt, hogy tantermek, új tantermek álljanak rendelkezésre néhány iskolában. Ugye ez egy édes teher, új tantermeket kell építeni, új tantermeket kell átadni. az szóval a kérdés, hogy elkezdtünk ennek a dolognak a, a, az előkészítését, mindegy, most ez le, tehát ez identől fogva most július 1-től, vagy szeptember 1 nem a mi feladatunkat volt. Mi És ezek az előkészületek, vagy ezek a munkálatok, ezek hol tartanak? Hát ahhoz, hogy ezeket szeptember 1-én át lehessen adni, ezek a már bőven az előkészítési fázisban vannak. Tehát ahhoz, hogy szeptember 1 ott akár, akár egy. Ezzel, meg... ezzel kapcsolatban önnek egyébként, hát ugye ezt a jogszabályt mire elfogadják, azért az is egy vagy két vagy három hét, az meg még ugye elvesz az a kettő közötti különbözetből. Most momentán, per pillanatilag kitől vár válasz, vagy meg bevárja a, a, a törvény meghozatalát, és akkor a klikhez fordul valamelyikhez a sok közül. Most én nyilvánvalóan én a jogalkotóhoz próbáltam fordulni, és a jogalkotóval próbálom tisztelni ezeket, ezeket. Jó, hát csak a jogalkotó általában ilyen praktikus kérdésekben nem szokott megnyilvánulni, hát persze lehet, hogy önnek iken. Hát nyilvánvalóan buszáj megnyilvánulni, mert egy közös ügyünk van, tehát ott vannak az épületek, ott vannak az épület, épületekkel kapcsolatos legnagyobb problémák. Az, hogy egyéb... Eltetszett tűnni. A mi lesz, és eltűntem? De most már visszajött. Jó, ja, igen, jó. Tehát az, hogy az önkormányzati dolgozókkal, azokkal az emberekkel, akik egyébként ott vannak munkavállalóként, azokkal mi lesz egy következő kérdés, de hát ez, ez szerintem azok, azok az egyszerű. Hány emberről van szó, szóval ez egy fontos dolog? Hát azt lehet mondani, hogy intézményenként lehet legalább egy olyan 5-8 ember. Hány intézmény? Intézmény nagyságát. Hát ugye a 25-30 intézményről most mi beszélünk. Közül. Arról tudunk-e, hogy egyébként hát. őket alkalmazná tovább a klik, vagy erről se tudunk? tudni, hogyha egyébként a, a feltételeknek megfelelnek, akkor alkalmazná őket. Na, de hát itt a, a részletekben bújít meg mindig az ördög, mert ugye most az ő jogviszonyuk ö, ö, az MT hatája alá esik, tehát ugye nem közszolgálati jogviszonyban vannak, hanem a törvénykönyv hatája alá eső módon kapják a jövedelmüket. Most, hogyha ők ö, a közszolgálat ö, ö, átkerülnek majd a kk á akkor ö, ennek következtében nyilván a jövedelmükkel kapcsolatban is erőteljes kérdőjelek merülnek el, hogy veszik át, vagy nem. Nyilván ezeket a kérdéseket is rendezni kell, mert ugye a mert, mert hogyha valaki tehát jobb viszonyban dolgozik, de jellemzően nincsen felfokú végzettség, és üzemel ilyen munkavállalók vannak, hiszen akik a a függ és a, a, a, a takarítást, a portoszolgálatot, ezeket látták el az intézményekben, az ugye nem felsőfokú végződtségnek. Ugye ezek átkerülnek a a, a, a hatája rá, hát itt azért érdekes dolgok fognak történni, akkor hogyha nem látjuk pontosan, hogy mi a, a, a tényleges történetnek a vége, hogy mennyi pénzt fognak kapni, hogyan. Azért van itt kérdés. Ú, nyilván ezek a jövő héten meg az azt következő hetekben kellenek, hogy a, a, az átvevő és az átadók között valamilyen módon egyösszött is ö, folyamán történjen meg. Bár én a határidőt elég rövidnek látom, a, mind a július étejei, mint pedig a végei. Jó munkához rövid határidőkkel, ez buszokra, klikre egyaránt vonatkozik. Hallgató nem került elő, önnek nagyon szépen köszönöm a részvételt, jövő héten folytatjuk. Köszönöm, viszont talált. Én is köszönöm szépen. Önök ugiat hallották a 18. keletpolgármesteri A sort a 18. kereti önkormányzat bogatta. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János.